الله سبحانه وتعالى قران کریم کې فرمای انم المؤمنون اخوهت بے شک کی دی. و مؤمنان د خولو کې ورونه دي الله جل جلاله مسلمانانو منس کې مؤمنانو منس کې اخوت او ضروري اړیکه پایمه کړل یو انسان د دنیا په هر ګوټ کې وی او مؤمن وی مسلمان وی نواز منګوروي دار دا رښتا دا لريو مضبوطه رشتہ ده او ډیره یو مهمه رشتہ ده او مسلمانان مثال د مؤمنانو مثال دا یو جسم په شان دي کله چې جسم کې سترګا ا درد کوي ټول جسم ته داغه تکلیف وي داغه تکلیف ټول جسم ته رسومدا شان کسر در درد کې داغه تکلیف ټول جسم محسوسه یوndashن کلاس درد کوي نو دا غین ټول جسم بي دا قرار وي نو انداشه د مؤمنانو د تعلق کوم دی دا ټول مؤمنان د یو جسم په شان دي د دنیا په یو ګټ کې مسلمانانو او مؤمنانو باندې ظلم کیږي یا هغه ته مصیبت یا تکلیف رسی نو ټول دنیا مسلمانان مؤمنان اغه سره خفوي او غمجن